تاعدی و فیل لزوم هون دا فیل تاعدیت او لزوم هی دا ماسایتی تر یو حد پوری دا باب دی تاعدیت دا فیل تام او د لزوم د فیل تام کی مخی اوزای کی مونږه دا خبره کلی وا چې فعل اولان دوه قسم لري تام او ناقص بیا تام خپل کور کې دوه قسم لازم او متعدی بیا متعدی خپل کور کې درې قسم متعدی به یک مفعول به دو مفعول به سه مفعول دا مقصد متعدی او لازمي د پاره دا مطلق فیل نه دي بلکې دا فعل تام نه دي په اختلافو چه فیل منحصر په متعدی و لازمی که ده که نا قسم ساله شتا چه نا متعدی ویو نا لازمی وی جو مهوروی چه فیل دا منحصر ده پا متعدي و بچا کې لازمی که متعدی و لازمی کسه منحصر ده او زنوی چه نا دا سی و فیل شتا ده چه غل نا متعدی ویو نا لازمی وی لکه کانشو کانا شو جو مخور ہوئی کانا فعله ناقص ده او من مقسم ده د و ده لازمی ده پارتی کم ده نسو ایلی ده تام نو ده فعله تام منحصر ده په متعدی و بچا کی لازمی کی اندار چ مطلق فیل مونږ وایلې دې فیل مونږ نه وایو سوال چیرې تا س همحصر دے په او کانره کې کوم دې صدا څه دي یا جمهور ورته وای شي مونږ مطلق فیل چلو وای چلو چلو مطلق فیل څه کوم نه سګو منحصر وایو او متعدی او لازميږي هر چې کانره نو کانه هم متعدی دي ځکه چه فیل او مفھول عام دی کہ حقیقتن و تشبیحن وی نو فوزاربه زیدون عمران که فیل او مفھول حقیقتن دی فاعل او مفھول او فکان زیدون قائمهن که تشبیحن دی دا زید مشابهر دو فاعل سرا او قائمهن مشابهر دو مفھول سرا مزدت ازا فیل متعدیل مفھول لاغلده که حقیقتن دیو تشبیحن دی دا دغه خبره دا پکې لغه شو دا پکې لغه شو پیر متادی لازمي وړه ده حصه خداو چې دا, دا, دا, دا, دا فعل به خالی نيوي فعل به نيوي خالی يا چې کوم درو دې په مرفوبانه تعميږي او یا نه عامي زله د لازم وي اکنب تا عامه زه هم منتظر پات کیدبل خبرې ته بلسته درځي ته کوم نن شوی متاد دی وی د تجاوس کئ د فائل نشته وا فولته تر څو فایل باندې گزاره دېمو وړ ده حصر په طریقې د عالم سره ده چې د فایل د فایل وخالي نيوي یا ودو پوری زمير د منسوب متصل پیسط کېدل شي یا بنی شي پ او کېدللیخوا هغه ظمیر د منصوب متصللو شا چې کمونو راي کېږي کم راي کې خیر مزدرر ته خیر جاته مزر ته د مزد غ لاظمي کو هم را شي خې منظامیر منصو متصللو پر پ اممیر متصل کېدل شوشاه اله د مزر نه پر چاات ته سو و مطعدي او کدا سنشر په واستہ کېدلې من بیا واجب لا لازمی سوی لازمی درې موجه د حساب په طریقې د عالمي عادت چې دا فیل بخال نیوي یاده د رسای چې مفول ته کی بیا په واسطه د حرف جر کېږي یا بغیر د واسطې د حرفی جر نه او په واسطه د حرف جر باندې کېدله پدې ته وې فعل متعدی لازمی اشت لازمی او کچر تا بغیر دو واس تین رسائی کے در اشوند تا سوئی مطادی فیل متعدی تا متعدی متجاویز واقع غیر لازم دعوت ہوئی ممونو تعدی فیل متعدی تا فیل متعدی فعل متجاویز، تیشو کنا؟ فعل غیر لازم او فعل واقع دا نمونه و تصفیح، اخی، اخی، آخ. لازمی تشکم دنو، لازم غیر متجاویز، غیر متعددی، او غیر واقع، او فعل قاسر ویش، ویل سوته خاص صحیح ده کنه تا دغه نو څه فکرې خپل ګورو کوذرتي خبره ده په لومونش څه مثال له قوه ها ورګې په سره ده خبره تا پیر متعدی چې ده خپل ګورګي بصوخ اسم درې دی یو چې متعدی کې دی یو مفول ته لکاز رب تو زیدن شو زید تو زید بیا دې متعدی کې دو مفولتا دا به خپل کور کې په توګه یو دا چې دا اغه یې کوم خبرو آیا دې کوم زاد خبر نه مزداخ دو مفولینو په خارج کې یو وی او یو نه ک یو نی لکه عل اته زیدن درهمان او چې یو وی لکه عل عالم تو زیدا فاضلا عالم زیدا حاضر مو چې متادی بسې مفول داب ویلی شي وی دي مخکي اتش وی دي پاپاري او قلوګو کي افرا با پرشي دوره زان نشو ټول کو له هو اشاره اشاره چوك دي پاپ تي کنه اشاري اشاري بو تو اشارا کرتے چلا اشاره هي اشاره هي پنجابيا چکر بيان کي اشاره هي اشاره هي تفصيل پر کي و کينګي ا پاپ کي باته ملاقات مي ان شاء الله قبل بي ترغيب اللہ ہو ہو ہو ہو ہو دائیو خبر گارا مزگور راشا لگو زرب تو ہو مو پیوستہ کی دیشی کنی ہا پیوستہ شو کنی دا حاضر میر دی پرس کا زیدن تسکا نا جی کا زیدن زرب تو ہو صحیح شوہ یا زیدن زرب تو و مفو... مفول ته شو رای شو دا غیر د م ده او چې کوماد د چا ده م ده به چا پور یوسته کې شي لازمی پورې لکه قیامو قمته هو قی یعنی دا قیام ما معکړی دی پوره شو جوړ دا د چا ده م ده دا د منظر دا, دا. دا, دا, دا. په لازمی پورې س کې دی شي یوته کېیدلی شي دلته چې نظیم اقال الرحمت اغه کومنونو ویلي چې خیر مصدر هغه کې دقیقې اشاره وو صحیح وو دغه کومنونو علامه ذکر کړي نو علامه ذکر کړي تاریخونو په طاوله پر شرجامي کې او په دا غټو کومو کې تا چې کومنونو ویلي وي د خیر سره ښا دا خو یو خبره وا اولنی شعر کې علامه متعدا انتسلو اغه و دریم به نه هو عملو علامه الفیل المودا انتسلو علامه الفیل متعدی کوم نن دا دا چې د پوری بپي کی وسته کیږي څه شي بپي وسته کیږي نه یاره ها اغه ها چې غیر مصدر به نه هو عقلو شغه ها و مصدر دراجي نه نه غیر مصدر منبوجه مصدر دراجي نه وی لکه مثال عامل شو لک عاملته عاملته نو فیر څه کېدل شي کنه الله او خبير بما تعملونه فازوب څه وي کېدل کنه نو فیر څه کېدل شي کنه زار بيځره خبر به کومه وکړ فزابله مسئله ذکر کئ عام قانون قاعده قانون داري چې د فعل متعدي فیل مرفو مکول منصوف مپولشي منصوب دا خو شما دم به دررک نه خو لکه او خبره پکې کوو قانون داشو شو دا ح ده چې د مکول به پیسه را ځي منصوب را ځي لکه ظربته ځدن خو سردالي کلي دي چېکه چر ته چې کم نه لکه مطلب دا لکه دا فیل فاعیت بالکل سو ظاهیرو د مپول مکولیت بالکل سوظایرو اوکه حاکات به دل شي منصوب راشي منصوب راشي. خبره خبرانه که یا دوړه منصوب را شي یا دواړه من راشي یا منصوب مرفور را او مرفو منصوب را شي د کوم وکلی خبره و شوه لکه دا چې دوه خبره ره مجد کلي خی دهغ وه خبرهې پووره شوئ چې د فل فیلیت سوو زاہر ہو لکو سو خریقہ سوبل مسمارا خریقہ سوبل مسمارا ایسی ہوئے غلط ہوئے خریقہ سوبل مسمارا می خلقی دو او جامعی سورہ اکڑا مخیرہ خبر آنا سورہ اکڑ جامع کی می خیقی جاو ہاں دخروتوں پتر مسمار فائل لے او سو بیسے مقوله کنه نو او صوبا په ځای باندې سو وای از ادم مسمار را په ځای نک لارو په ځای مسمار و هیڅ خبرومه اوس پم وروشوی دابطه یلا کا كسره زجاج جو الحجره كسره زجاج سجاج ول حجره هیڅ وکنه کړي ما تکړه نوشی شعر چه تا بادر شده مفول لی او حجر تا دی فایل لی نوکه ته که تو عراکتون بادل را بادل که نوست دوم ربا دا خبره در سبه که بیادام شده چه دوار سراشی منصوب راشی دوار سراشی مرفور شخمه مخیوره چه خودش دا فایلیت فا... فایل فایلیت سی ظایر یاد دوگر او اوه رو سوی خبر ظایر ایگه نا نوکه دواشی دا خبر نه دا دی کېوبیا دی چې کنسیشن پیدا کیږي لگا دا په دلی لی دی دا ځینی لگا در به باندې چې بده و مسافت افریقای لا کومسکم کو چې تاسو په ایل مرفو ویل شو یا مرفو من مرفو من صوبو ویل شو 간 لگا له کنسیشن دی په کیسې شي راشی بابو زلت القاریو ور لري ګړی کنسیشن دی په نور لی کې پانه خبره منځوم نه واتی کې دا داسې دغه مزنه ده چې ګینه نه پانه دا به مالتي کې د مولا بازار او داسې په دغه منه دا ماکو کنه او لګاداته مساله دا چې د پتاچو ګوري کنه نو پر لګو کله کله په دې لګځه باندې او مختی په تور ګړجو مسته دي فاسید دي او کله کله به روټه مالکی مستني فاسید ني اصل کې او مانشي چتا یو قرت سره څه سمونی یو جواز چې تا کنه نو اگر کټیر هغه تلتی خو یو ځای کې تصحیح منشي ثورټیکې دو ځای بکی وی رته وځنه چې ګمونه هغه مستنشی فاسد نشي او خل معمولې غلطي مستدې فاسد داغیر د ټکېدو څه وجہ نه اگر بس درځي چې لګی جوازي قانونو بګي بالکل نه نور جوازي قانونو بګي ملاوي کې بس بیا تورم مثلا نه چې ګین دراز ورکو لګی څه غلط شي یا نو څامل دغه خلک ته وای بیا وکړه دمو می ځکه ملګرو رحمت الله کاری سب الله دی قصادی انو مستمه خښو روجا کې شلکات تراوی وکړي چې تراوی وکړي څنګه نو راډیو کې راځي چې دما فو دسنو وی بیا وکړه بیا وکړه زه خیره سلوخ شو کنه بذر روجا کې په لږه ثورځي ما پښتو یې دا شامل کړئ جام څه خبرونه شو تیرې مرشه داسې مستمه کېدنیو بابا ولاواز <سؤال> ورګو استاد دا اوس پی کړ دیو چې وګوره بیا سفری و لګا حل کېدغه غاده کرا درې شو بیا و کيو او ته استاد علامه الفیل الموضعو شو فن سی به مفعوله الا نصب و جواب پسرا مفعول لرا نصب و جواب پسرا چالا را مفعول لرا خو ইলم ینو عن فاعل کده شتن نائب نی واقع شوی دشان نایب فاعل نتی تو نائب د فاعل به مفعول دیگه لک تدبرت الکتب تدبرت الکتب او تدبرت الکتب خبر لرا بیا خبر ختم شکنا پرسی خوا ذکر کی خو بز دا